Hori baita handia hundia, Bayonako abigonek joanden hasteko zartakoaz errekuperatu ote duen. Erantzuna zeraian agertuko da biztandena, baina sasoeneko partidarik txarena agilera egin izanak ez ditu zaleak postu. Eta trebatzaileak, Janik Riu asteko derbia behar ez bezala prestatzea kusatua izan da hasteuntan, BOAB batek duen alde sutsu hori ezkondutan hartu izana, Bayonako manatxera okastatzen da hori aipatzen zaiolarik. J'aimerais qu'on arrête avec ça. Euh, ça la même semaine que d'habitude, la Usaiako aste bat izan da, usaiako intentsitatearekin. Ni hartzen kontrako partidaren <truits> alde psikologikoa asoso keliac dira, de profesionalak dira. Herritartasun desberdinekin gaina, partida txagbat egin dugu, goratik erur dira, orain zigidan partida onbat egin behartuko dugun. On l'a préparé encore une fois comme les autres en grande techniquement mentalement et je ne peux pas admettre Uh, Teknikokin, mentalki, beste partidak bezala prestatutugu hau de eta de ezindu de tonartu dezberinkei prestatzea. De Miarritzen, aurkariago baino obea izan zen, sektorea initzetan, beraz 9 eren kontra hori obetza izanen da gure helburua. Astea, ahunta izan da, zailtasunean, prestaketan, konfianzaren behezkuraketan eta lana de sereuske egin dugu. Ageriko horrein, lan e sereo sogen ustak biltzen alko diren ostira luntan, jan dozera 9 eta bere armada heldu baita, sailkapeneko bigarena eta prodebikoen zinkondurik handiena, partida unendako gainera brükaldak aldaketa frango sartuko ditu, ustartzer dilari zabaltzaileak aldatzen ditu, ardi eta teder izanen dira haratsuntan, lehenleguan iginizen ordez ere ajarza hasiko da, muskarditz ere ordezkari ezagia izan da eta gibelan tizoron ariko da.